Capitolul 33. Mahomet și Avântul Islamului. 259. Allah, Deus al Arabilor. Dintre toți întemeiatorii de religii universale, Mahomet este singurul căruia îi se cunoaște în linii mari biografia. Nota 1. Izvoarele cele mai importante sunt Coranul și informațiile orale transmise de tradițiile. Să adăugăm însă că valoarea istorică a acestor surse nu e întotdeauna sigură. Închei nota. Acesta desigur nu presupune că se cunoaște și biografia sa interioară. Însă informațiile istorice, de care dispunem cu privire la viața și experiențele religioase care au pregătit și au decis chemarea sa profetică, pe de o parte, precum și cele cu privire la civilizația arabă a epocii și la structurile sociopolitice ale orașului Mecca, pe de altă parte, sunt deosebit de prețioase. Ele nu explică personalitatea lui Mahomet nici succesul predicației sale, dar ne permit să apreciem mai bine creativitatea mesajului său. Este important să dispunem măcar pentru unul din întemeietori de religii universale de o documentație istorică destul de bogată. Prin aceasta putem înțelege mai bine puterea unui geniu religios. Altfel spus, ne dăm seama în ce măsură un geniu religios folosește împrejurările istorice pentru a-și consolida mesajul și în fond pentru a schimba radical chiar cursul istoriei. Născut în Meca, între 567 și 572, Mahomet făcea parte din puternicul tribal uraisiților, Se scrie Q-U-R-A-Y-S-I-T Orfan de la vârsta de șase ani, el a fost crescut întâi de bunicul său și apoi de unchiul său după mamă, Abu Talib. Nota 2. Nașterea și copilăria profetului sunt destul de repede transfigurate potrivit schemei mitologice a salvatorilor exemplari. În timpul sarcinii mama aude un glas care o vestește că fiul ei va fi stăpânul și profetul poporului său. În clipa nașterii, o mare lumină a inundat lumea. Vezi nașterea lui Zarathustra, lui Mahavira, a lui Buddha. El se naște curat ca un miel, circumcis și cu buricul gata tăiat. Un evreu din Medina a știut că s-a născut parafletul și i-a vestit pe coreligionarii săi. Când Mahomet a împlinit patru ani, doi îngeri l-au sântit la pământ, i-au deschis pieptul, i-au supt o picătură de sânge negru de la inimă, i-au spălat viscerele cu zăpadă topită adusă într-o ceașcă de aur. N-am deschis noi inima ta?" Acest rit inițiatic e propriu inițierilor șamanice. La 12 ani, Mahomet l-a însoțit cu caravana pe Abu Talib într-o călătorie în Siria. La Bosra, un călucări creștini recunoaște semnele tainice pe umărul lui Mahomet care-i vestesc vocația de proroc. Vezi zisvarele citate de Thor Andrei. Închei nota. La vârsta de 25 de ani, el intră în slujba unei văduve bogate, Hadige, și întreprinde mai multe călătorii caravaniere în Siria. În puțină vreme, către 595 și 500 însoară cu stăpâna sa, în ciuta diferenței de vârstă, Hadice avea atunci 40 de ani. Căsătoria a fost fericită. Mahomet, care după moartea Hadijei avea să aibă încă nouă neveste, nu și-a luat altă soție câtă vreme Hadijei a fost în viață. Au avut împreună șapte copii, trei fii care au murit la vârstă fragedă și patru fete. Cea mai mică, Fatima, se va căsători cu Ali, vărul lui Mahomet. Rolul Hadijei în viața profetului a fost considerabil. El l-a încurajat mult în încercările vocației sale religioase. Nu se prea cunosc ca ale vieții lui Mahomet dinaintea primelor revelații către anul 610. Potrivit tradiției, el au fost precedate de lungi perioade de retragere spirituale, tahanut, în peșter și alte locuri singurate, practică străină politeismului arab. E foarte posibil ca Mahomet să fi fost impresionat de vechile, rugăciunile și meditațiile anumitor călugări creștini, pe care îi întâlnise sau de care auzise vorbind în călătoriile sale. Un văr al Hadigei era creștin. plus, anumite ecouri ale predicației creștine, ortodoxă, ori sectare, nestoriene, gnos, precum și ideile și obiceiurile evraice erau unde ajuns de cunoscute în orașele arabe. La Mecca existau puțini creștini, majoritatea de condiție foarte umilă, probabil sclavi abisimieni și insuficient de instruiți. În ce privește evreii, prezența lor era masivă la Iatrib, viitoarea medină, și vom vedea în ce măsură profetul se bizuia pe ei. Totuși, în timpul lui Mahomed, religia Arabiei centrale nu poate fi modificată de influențe iudeocreștine. În ciuda de căderii sale, ea păstra încă structurile politeismului semitic. Centrul vieții religioase era orașul Mecca sau Maca, numele, îi era menționat în corpusul Ptolemaic, secolul al doilea era noastră drept Macoraba, cuvânt derivat din sabeanul Macuraba, Sanctuar. Altfel spus, la început, Meca era un centru ceremonial în jurul căruia, s-a clădit treptat orașul. În mijlocul teritoriului consacrat, Himu, se află sanctuarul Kaba. În traducerea literală, cub, edificiu fără acoperiș și având încastrat într-unul din unghiurile sale celebra piatră neagră, socotită de origine cerească. Caba se scrie K-A apostrof B-A. Înconjurarea pietrei constituia în timpurile preislamice la fel ca și un ritual important din pelerinajul anual, Hag la Arafat, la câțiva kilometri de Meca. Stăpânul pietrei, Kaba, era socotit Allah, în traducere literală Dumnezeu. Cu același teonim creștinii și evrei arabi îl numesc pe Dumnezeu. Allah însă devenise de mai mult timp un deus otiosus. Cultul lui se reducea la anumite sacrificii din primele roade, grâne și animale tinere, ofrande închinate la oaltă lui și altor divinități locale. Printre cele mai importante din capul locului erau cele trei zeițe din Arabia Centrală, Manat, Soarta, Al-Lat, femininul lui Allah și al-uza, puternica. Al-lat se scrie al-liniuță l-a-t, al-uza se scrie al-liniuță apostrof u-z-z-a. Socotite fiicele lui Allah, ele se bucurau de o asemenea popularitate încât la începutul predicației sale, Mahomed însuși a făcut greșeala, îndreptată mai târziu, de a elogia rolul lor de intermediare pe lângă Allah. Pe scurt, religia preislamică se asemăna cu o religie populară din Palestina în secolul al VI-lea, înaintea irei noastre, așa cum se reflectă ea de pilde în documentele coloanei iudeo-rameene, de la Elefantine pe Nilul Superior. Alături de Yahweh-Yahu erau adorați Betel și Haram-Betel, zeița Anat și un zeu al vegetației. La Mecca, slujba în sanctuar era încredințată membrilor familiilor de vază. Funcțiile bine retribuite, se transmitau din dată în fiu. Un corp sacerdotal propriu-zis nu pare să fi existat, deși solidar cu vocabula kohen, care la evrei înseamnă preot, termenul arab kahin înseamnă vizionar, ghicitor. Cel care, stăpânit de un jin, g i -n, -n, n era în stare să prezică viitorul și să găsească unele obiecte pierdute sau cămile rădăcite. Între contemporanii lui Mahomed, monoteiști erau doar câțiva poezi și vizionari cunoscuți sub numele lor de hanif. Unii erau influențați de creștinism, dar eschatologia atât de caracteristică creștinismului și, mai târziu, islamului, le era străină, după cum pare să le fi fost străină tuturor arabilor în general. Misiunea profetică a lui Mahomed a fost declanșată de mai multe experiențe extatice, care constituiră, într-o preludul revelației. În sura 53, 2 .1, 18, ele evocă prima dintre acestea. Citez. Cel plin de putere stătu în glorie, în zarea supremă sau cea mai de sus, apoi coborâ și rămase plutind nemișcat, la distanța de două bătăi de săgeată sau și mai aproape, și îl dete robului său revelația, închei citatul. A doua oară i s-a arătat lui Mahomed lângă un copac. El a văzut semnele supreme ale domnului său. În sura 81, 2.22, 23, Mahomed revine asupra acestei viziuni. Citesc, Cel de lângă voi nu e un stăpânit de duhuri. El a văzut orizontul în lumină. Închei citatul. Reiese că viziunile au fost însoțite de revelații auditive, singurele pe care Coranul le socotește de inspirație divină. Primele experiențe mistice care au decis vocația sa profetică sunt relatate în tradițiile transmise de Ibn Ishak, mort în 768. Ibn Ishak se scrie Ibn a q când Mahomet dormea în peștera în care își petrecea recluziunea lui anuală, îngerul Gabriel a venit la el ținând o carte deschisă în mâini și a poruncit, citez, rostește acestea, închei. Okay. Cu Mahomet refuza să citească din carte, îngerul i-a apăsat cartea pe nări și pe buze, aproape sufocându-l. Când a patra oară îngerul i-a spus rostește, Mahomet l-a întrebat, citez, ce trebuie să rostesc, închei okay, citatul. Îngerul i-a răspuns atunci, Rostește, adică predică în numele Domnului care te-a făcut, care a făcut omul din cheag de sânge. Propovăduiește căci Domnul tău este cel mai darnic. El l-a luminat pe om cu ajutorul penei descris și l-a învățat pe om ceea ce nu știa. Închei citatul, 90, 1, 5. Mahomet a început să citească cu voce tare și îngerul s-a îndepărtat de dânsul. Citezi. Apoi m-am trezit și eram ca și cum cineva ar fi scris în inima mea, închei citatul. Mahomet a părăsit peștera și a ajuns la jumătatea drumului din munte, a auzit o voce din cer care îi spunea, citez, O, Mahomet, tu ești apostolul lui Allah și eu sunt Gabriel. Am înălțat privirea spre cer ca să mă uit la el și iată, Gabriel stătea pe zare, asemenea unui om cu picioarele îndoite sub el, închei citatul. Îngerul repede iar aceste cuvinte și Mahomed, privindul, nu putea nici să înainteze, nici să se retragă. Citez În orice parte pe cer aș fi privit, continuau să-l zăresc. Închei citatul. Autenticitatea acestor experiențe pare neîndoielnică. Nota 3 Unii istorici moderni consideră că cele două faze, viziunea din peșteră și viziunea îngerului Gabriel răsfrând pe zare, nu aparțin aceleiași experiențe, dar această obiecție nu se impună. Închei nota Rezistența lui Mahomed în fața chemării îngerești ne amintește și la șamanilor și a atâtor mistici, profeții n asuma vocația. Coranul nu menționează viziunea onirică din peștere pentru ca să se îndepărteze acuzația că un jin l-ar fi stăpânit pe Mahomed. Dar unele aluzii din Coran confirmă veracitatea viziunii care l-a inspirat pe profet. Dictarea Coranului a fost deseori însoțită de convulsii puternice, de accese de febre sau de răcirea trupului. Nota 4 nu-ți mișca din baca și cum ai voi să zorești revelația. Nouă Ne este dat să alcătuim și să citim Coranul. Când îl citim, tu citirea noastră urmărește-o, închei citatul. Altfel spus, orice improvizație personală îi este interzisă. Închei nota.